Варіє, незабаром буде оформлятися на пенсію, гадаю, що почуватиметься краще, ніж на роботі з дітлахами. А як справи з Тетянкою, поцікавився Геннадій, бо до цього часу Льоня не обмовився про неї жодним словом. Я не чекав, що друг сам розповість, але він чомусь мовчав. Ще не розлюбила, а ще кохала це ще питання. Намагаючись говорити безтурботно, сказав Льоня. Раніше здавалося, що у нас все по-справжньому, але останнім часом чи то хололи наші відносини, чи очі у мене відкрилися. Розумієш, Генеку, вона постійно заводить розмови про гроші. Згоден, що матеріальне становище відіграє значну роль в нашому житті, але воно не може проходити червоною лінією у стосунках. Мір закоханими. Можливо, ти перебільшуєш? Кожна жінка хоче жити в статках, напівжартома, мовив Геннадій. Коли захворіла мама, то довелося багато коштів викласти на лікування, а подарунки, походеньки по кафешках і станою довелося врізати. Одразу ж помітив невдоволення з її боку. Мені навіть здалося, що вона ладна була мене покинути, але якось усе обійшлося. Але знову пішли натяки, що справжній чоловік повинен вміти заробляти гроші, щоб вистачало на всі потреби та забаганки жінки. Мало не посварилися. Я втримався і сказав, що потрібно тоді шукати знайомство з олігархом, бо у пересічного громадянина не вистачить статків на потреби жінки. Вона щось пирснула, що потрібно знайомитися не з олігархами, а зі справжніми «Чоловіками, що приказка з милим і рай в халупі давно вже не актуальна. Слово за слово, і ми на тиждень розбілися. А потім знову помирилися?» «Так», – зітхнув Льоня. «Помирилися, але я відчуваю, що наші стосунки стали натягнутими, як тятива. Мені здається, що я не головне у її житті, а якийсь додаток до нього» який може стати непотрібним, якщо знайдеться більш перспективний об'єкт. Мені здається, що жінка повинна дивитися на свого обранця захопленими і закоханими очима, а не зверхню, ніби ти нікчема. А ти не накрутив сам себе? Генапильно подивився другою вічі. Здається, ні, не впевнено відповівленням коли, здається, треба хреститися, посміхнувся Геннадій. Ти гадаєш, що моя Оксанка задоволена моїм становищем? Вона також може кудись переметнутися, туди, де кращий гаманець товщий. Але я не поспішаю порвати стосунки. Розірвати їх легко, з'єднати важче. Жінку потрібно тримати біля себе, показувати весь час, що ти її кохаєш. Ти думаєш, мені легко від того, що вона... Не поділяє мої погляди, не розуміє, чому я поїхав на Майдан, але я маю надію, що з часом все стане на свої місця, і ми порозуміємось. Можливо, і тобі не слід поспішати з висновками. Може, варто ще почекати, подивитися, що буде далі. Я так і роблю, але не такі зовсім не такі в моєму уявленні повинні бути стосунки між закоханими. Не вистачає романтиків. — Не вистачає, — погодився Льоня. — Все якось прісно та буденно. — До речі, на кого ти так дивився у вікно? — Ти бо не знаєш, чи Уля зустрічається з кимось? — замість відповіді спитав Гена. — Здається, що ні. — А в неї колись був хлопець? — Такого на моїй пам'яті не було. — А чому ти цікавишся? — Та так. Сьогодні зрозумів, що я її зовсім не знаю. Тобто мені здавалося, що я про неї знав усе, але виявилося, що нічого не знаю про її особисте життя. Вона завжди поруч тиха, розумна, але така замкнена в собі, що нікому з нас не дала зазирнути в свою душу, а хтось із нас намагався це зробити. Уля зроби те, Уля зроби все, вона безвідмовна, а ми всі бездушні сухарі. Вона жінка, а ми забули про це, прийнявши в свою чоловічу команду. Що ми зробили для неї, як для жінки? Купували в складчину подарунок на 8 березня. Ми дарували їй парфуми, навіть не спитавши, чи вони їй потрібні. Чи подобаються такі? Ніхто з нас не поцікавився її смаками, бо всіх влаштовувала щиро усмішка на її обличчі та вдячне. Дякую мої друзі. Ми егоїсти додав Гена до промови друга. «Тупо самозакохані барани, а ти помітив, що вона доволі таки приваблива. Якщо ти натякаєш, щоб я покинув Тетяну, і звернув увагу на Олю, не вийде. Улянка, друг, а ось на тебе, як мені здається, а вона інколи кидає далеко недружні погляди», – зауважив Льоня. «Не вигадай, всміхнувся Геннадій, – «тобі здалося». «Між нами не може нічого бути, бо Уля наш друг». «І все-таки вона не чоловік, а жінка», – зітхнув Льонька. Розділ дванадцятий. Нарешті випала нагода зібратися разом родинам Овчаренків та Агафонових, щоб посидіти за пляшкою пива і потеревеніти. Аліса прийшла з сином Іваном, але без чоловіка, Андрій був проти того, щоб родина займалася бізнесом, тому не пхав носа в торгові справи, працював охоронцем на стоянці і, коли мав вільний час, намагався побути наодинці. Звичайно, до компанії долучився Вадим, який, на відміну від Андрія, не хотів залишатись на самоті. Іван пішов до кімнати свого друга, а на столі швидко з'явилися пляшки з пивом і тарань. Велика родина Афонових вже звикла до маленької кухні, яка була не більше п'яти з половиною квадратних метрів, але якимось чином тут поміщалися всі. На диво тут разом з мешканцями знайшли своє достойне місце чимало каструль, пателень, тарілок, холодильник, запаси, харчів, ще й м'який куточок з невеликим столом. П'ятеро людей розсілися, і ніхто... Нікого не штовхнув. Хіба що Аліса важко вмостила своє масивне тіло на табуретку збоку. По одному квадратному метру на людину, плюс меблі і все начиняння кухні, всім знайшлося місце. Полилися неквапливі розмови. Звичайно, все звелося до політики, особлива увага Кримському референдуму. Я не вірю, що 96,77% – відсотка проголосували в Криму за приєднання до Росії. Севастопольців 95,6% сказала Настя. Ніколи аж стільки наших людей не ходило ні на які вибори. А тут така явка. Навіть смішно. А я, наприклад, вірю, мовила Аліса, відсорбнувши певну пінку. І всі у нас на ринку вірять, бо Крим давно хотів приєднатися до Росії. Аліса, ти щойно з Криму? Посміхнувся Вадим. «Мені не потрібно туди їхати, бо я купа знайомих», – відповіла Аліса. «Голосування під дулами зелених чоловічків», – сказала Настя. «Так, здається, пишуть за кордоні газети. Я не читаю, що вони там пишуть», – зауважила Аліса. Але сама по теліку бачила, як раділи люди, як на їхніх очах були сльози радощів. Скажеш, не так?» Майже сто відсотків проголосували за приєднання до Російської Федерації» а кримські татари були проти, розмірковувала в голос Настя. Виходить, їх голоси не враховані. Чи за них заздалегідь поставили бюлетеня галочки? Я не переймаюся долою кримських татар, відриваючи зубами шматок тарані, сказала Аліса, але знаю, що тепер з братнім російським народом Крим буде як сир у маслі. Кажеш, з братнім? втрутився в розмову Вадим. А що наш брат прислав на українську землю своїх озброєних, зелених, мовчазних чоловічків, притягнув туди військову техніку, це теж по-братньому. Мені, звичайно, шкода кримських татар, як людей кинула Аліса. Але ж вони побачать, що їм буде краще в Росії, той заспокоїться. Яка різниця, де жити? Аби жилося добре. Почалися розмови, суперечки, докази. Настя вийшла з чоловіком на балкон перекурити.